In kwenye mabishano ambayo tulikuwa tunayatoa pale mahakamani na in fact ha ilikuwa hakuna mabishano ila tulikuwa tunasisitiza tu kwamba tunasisitiza tu kwamba washtakiwa wa ambao ni bado watuhumiwa bado watendewe haki kwa mujibu wa sheria za nchi zilivyo na katiba ya nchi ilivyo Ndo hilo tulikuwa tunalisisitiza na tukieleza mara kwa mara na bahati nzuri kwamba hakimu ametuelewa kwenye hilo na ametoa oda kusema kwamba washtakiwa awashtumia wafanyiwe haki kwa mujibu wa sheria zinazoruhusu zanch. Na hilo ndio tunalosisitiza pale kwa sawa tuliona kwamba kuna baadhi ya mambo yana na vyombo vya ulinzi au vyombo vya dola. Sasa tukaomba tu, tukaona bora tu mahakama ili mahakama itoe Na bati nzuri imetoa kwenye hayo kwamba hawa wawe treated sawa sawa na romande wengine ambao wako kule jela. Tumikwenda binafsi kwa kuwa, kuwaaona siku ya daremosi na nibaini kwamba kwa, kwa maelezo yao na mimi nimethibitisha yao kwamba hawatendewe haki hawawi treated kama wanavyofanyiwa romande wengine au kawaida wanaopelekwa katika vifuo vya mafunzo so. haki gani ambazo e, ya kwanza ni kwamba wananyimwa kutembelewa <coughs> na jamaa zao hii ni haki yao ya kimsingi ambayo imeelezwa kwenye katiba wasiwe treated kama vile kwamba wameshahukumiwa wana nyimwa na watu wao hata sisi mawakili tulinyimwa fursa ya kuwaona wakati sheria haisemi hivyo sheria nasema kwamba vyombo vya dola visaidie na vihakikishe kwamba washtakiwa wanapewa fursa ya kuonana na mawakili wao lakini bahati mbaya sana hatukupata kuwaona kwa siku ambayo tulikuwa tunataka na tukatakiwa tuombe jambo ambalo kwa kweli haki hii ya kuonana na washtakiwa si haki ya kuombwa ni kwenda tu ukasema nataka nao na wao kataarisha utaratibu na sheria na wataka wao wasaidie kuhakikisha kwamba wakili anawaona watu wao ambao wako rumando kwa hilo ni moja la pili ni kwamba wamekataza wasi wasipelekewe hata nguo nguo mnazo mna, nazoona nazo ndio zile zile ambazo siku zote toka siku ya mwanzo ando mpaka matendo mpaka leo wanazo kwa kweli hii ni kinyume na utaratibu haipendezi binadamu aweze kufanyiwa hivyo na haki za binadamu ni za kwetu za, za, za watu wote hazinunuliwi wala haziombwe zinapewa unapewa tu jambo jingine ambalo tumeliona ni kwamba wanazuiwa kupelekewa chakula na jamaa zao eh, si jambo jema eh, hawaja hajafungwa na kwa hiyo wanastai wanastai kuenjoy walilozuiliwa kule ni kwamba wamezuliwa ule uhuru wa kwenda wanakotaka tu lakini mambo mengine yotu anatakiwa wapewe fursa zilizo sawa kwa mabeba katiba ya nchi jambo jengine ambalo tumelishuhudia na tumeleleza mahakama ni kwamba wamenyimwa uhuru wao wa kuabudu wale sote mnajua ni waislamu na ni mshehe kwa hiyo wanapana kupata ile fursa ya kwenda kuabudu bahati nzuri ndani ya jela yetu kuna msikiti kwa hiyo wanashindwa kusali na wenzao kwenye sala za jamaa na nyingine Ingawaje wengine wafungwa wengine, wafungwa na romando wengine wanaruhusiwa kufanya hivyo lakini wao hawapewi hiyo fursa. Jengine ni kwamba wanafungiwa ndani kwa masa. Tunaweza kukasema karibu masaa 24 kwa sababu wanatolewa asubuhi tu. Anatolewa asubuhi mara moja kwa kwenda kumwaga kinyesi ambacho pengine wamekitia au mikojo ambao wametia kwenye viumba vyao. Kwenye kwenye ndoo ambazo amewekewa kwenye viumba vyao. Na bahati mbaya sana kila mtu kawekwa kwenye chumba chake na mbaya zaidi ni kwamba wanalala chini wanalala chini hakuna magodoro zaidi ya blangetu walopewa. na hakuna neti mbwa anawatafuna kwa kweli ni mambo ambayo tumeyaona na nikinyume na utaratibu na tumeaddress mahakama tunaomba watendewe haki kwenye hayo na mahakama imetoa maelekezo. Hatujui tutakwenda tena jela tutazungumza nao kama atakua ametendeka basi tuta well good, Mungu. Hayakufanyika tui tena mahakama kwenye hilo. Mwisho wakili wamepata dhamana hawa lakini tena me... gerezani. Na naezo hali... Kutolewa zamana ni jambo moja na kutimiza mashati ya zamana ni jambo jingine. <laughs> ni kwamba nataka muelewe kwamba hawa hawakabiliwi na kesi moja. Kuenda zao jela ni kwamba kuna kesi ambayo iko mahakama kuu. Kesi hii imezamane ime, ime e, kwa mujibu wa certificate ambayo imetolewa na mkurugenzi wa mashtaka na kuwasilishwa mahakamani na mahakama imeridhia hiyo kwamba waendelee kubakia rumande. Kwa hiyo kutolewa zamana hapa hakuwapi fursa ya kubakia nje. Lakini hapa kwa kesi iliyopo hapa wamepewa hiyo dhamana na nadhani waze wao, jamaa zao, ndugu zao wako katika harakati za kuachukulia hiyo dhamana. dhamana amenyewe hmm. Of course kwa sababu tutaendelea kuwatetea mpaka wataposema wenyewe hatuhitaji lakini Solongez wanatuhitaji tuendelee kuwatetea kwa, kwa sababu sisi ni mawakili na uh, miongoni mwako wa wakili kuletewa kesi ukasema mimi sitaki a uh, ni ambalo halitakiwi lazima uwe na reason behind ya kusema kwa kesi hii huitaki kwa sababu wakili, <coughs> ni wakili ni officer of the court ambao umeteuliwa kuwatetea washtakiwa na watu wengine wote wanaokuwa na kesi zao pale mahakamani. Kwa hiyo tutaendelea. Hmm. kibali kina muda eh, kibali hakina muda maalumu, mpaka pale hapapo ye mwenyewe DPP atakapojisikia ndio anaweza kukiondosha hicho kibali akijisikia tu hata leo anaweza kukiondosha na kesho tukaomba dhamana wakapewa iko mahakama itaridhia na wataweza kutekeleza wa masharti ya dhamana